בעזרת השם נדבח, ספר כוכבי אור המשך, הוספות, שיחות וסיפורים, מראשי פרקים מהמאמר בליקוי תא סימן ח' וכולי, עד אות י"ד כולל. ראשי פרקים מהמאמר בליקוי תא סימן ח' על הכתוב ראיתי וכולי, זכר י"ד והוא הפטרת שבת חנוכה. ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה וכולי. הנה יקר גנוחי, שלוש נקודות, מי שישראלי, כי ישלמו את החסרונות. כי על ידי שלוש נקודות, הרוח חיים נברא העולם, כמו שכתוב, רוח פיו כל צבאם. והוא גם כן חיות האדם, שלוש נקודות. כל אשר נשמט רוח חיים באפיו. וכשיש חסרון באיזה דבר, עיקר החסרון בבחינת החיות. שלוש נקודות, הרוח חיים של אותו הדבר. וההנחה היא אריכות הנשימה, ובבחינת ערך אפיים, דהיינו מעריך רוחה. ועל כן, כשמתענח על החסרון ומעריך רוחה, הוא ממשיך הרוח חיים לחסרון, ועל כן ההנחה משלים החסרון. ב. אך מאין מקבלים הרוח חיים? דע, שעיקר רוח חיים מקבלים מהצדיק והרב שבדור. כי עיקר רוח חיים הוא בהתורה, והצדיקים דבקים בהתורה, ועל כן עיקר רוח חיים הוא אצלם. וכשהוא מקושר לצדיק והרב שבדור, כשהוא מתענח ומעריך רוחה, ממשיך רוח חיים מהצדיק שבדור, שהוא דבוק בהתורה אשר שמה רוח. וזהו שנקרא צדיק איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד. זה בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד. חמש נמין כנגד חמישה חושי תורה, ורוח צפון היא בחינת רוח הצפון בליבו של אדם, שהיא בחינת הרוח חיים. כי צפון חסר. ועיקר רוח חיים הוא בלב, הוא כמו שכתוב בתיקוני זוהר. והחסרון הוא הסתלקות הרוח שמקומו שבלב. ועל כן נרגש החסרון בלב. ועל כן כשנתמלא החסרון, נאמר ויתן לך משאלות ליבך, ימלא השם וכולי. ג. <coughs> אך רשעים, שלוש נקודות, דע שיש רב דקליפה שהוא בחינת עשו, יש לי רב. והוא בחינת אלופי עשו. הוא כמו שמתרגם אונקלוס, רב רבי עשו. ומהם מקבלים הרשעים הרוח. והוא בחינת רוח אטומה, בחינת רוח שערה. כמו שכתוב, הן עשיו אחי איש שעיר, כמו רוח שערה שהוא גדול בשעתו, אך שאין לו קיום כלל, ומסר גופה ונשמתה. ד. ועל כן ואיש חכם יכפרנה, כי החסרון הוא מחמת עוונות. שלוש נקודות, הממשיך הרוח חיים ומשלים החסרון מכפר העוון, והוא מגודל וחנינות מהבורא יתברך שמו. שצמצם עצמו להיות הרוח אצל הצדיקים. וזה בחינת שלוש עשרה מידות, השם, השם, קל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד וכולי. הפך עשו רב דקליפה, שהוא אדמוני תוקף הדין. תורת אמת הייתה בפיו נוצר וממתיק אלופי עשו, נושא עוון ופשע. Hey. והנה כשמתענח ממשיך ארוח חיים וכו'. אך להתגרות ברשעים אי אפשר, כי כשמתגרה בהרשע והוא מתענח וכו'. אם לא מישהו צדיק גמור וכו', לא יאונה לצדיק כל אבן, והעניין כי יש ארבעה יסודות וכו', ולמעלה בשורשם עם ארבע אותיות הוויה ולמטה הם מעורבים טוב ורע. והצדיק גמור כשהבדיל והפריש הרע מן הטוב לגמרי וכו', מותר להתגרות ברשעים. והעניין, כי כל רשע יכריח שיהיה לו צינור שיקבל דרך שם הרוח שלו להשלים החסרון. והצינור הוא דרך עמידה רעה מארבעה יסודות שהמשיך והגביר על עצמו, הוא הדרך וכולי. וכשהצדיק רוצה להשפילו, הוא מוכרח לירד לעמידה רעה היא שהגביר עליו הרשע, להכניע, ולקלקל הצינור ההוא של הרשע שמקבל דרך שם החיות שלו. ועל כן מוכרח שיהיה זה הצדיק צדיק גמור שאין בו שום רע. למען לא יהיה כוח לארוח שערה, לשלוט ולהזיק חס ושלום לצדיק. כי אין להרשע שום תפיסה בו. מה שאין כן בצדיק שאינו גמור, הרע עדיין בכוח וכו'. אבל צדיק גמור אינו בולע. הצדיק גמור וכל הנלווים אליו מותרים להתגרות ברשעים. ו. ולבוא לזה להפריש ולהבדיל ולברר הרע מהטוב, הוא על ידי תורה ותפילה, ולימוד התורה יהיה ללון לעומקה של הלכה. כי יש בהתורה אחיזת הטוב והרע שנכנסים מבחינת איסור והיתר, טמא וטהור, כשר ופסול, שיש בהתורה. וכל זמן שאינו מברר ההלכה, הוא מעורב. אך לזכות לזה השכל וכולי, הוא על ידי תפילה כי משם נמשך השכל. ז. והעניין, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, גן דאורייתא. ונשמות ישראל המעיינים ומבינים בהתורה הם מבחינת איסבין ודשאין דתרבי ובגן ומאין הם גדלים וממעיין החוכמה כמו שכתוב מעיין גנים ומעיין מבית השם יצאו התפילה כמו שכתוב כי ביתי בית תפילה והוא בחינת מביא מכוח אל הפועל כי תפילה הוא בחינת חידוש העולם והוא בחינת בריאה בכוח כמו שכתוב כולם בחכמה עשית שהוא בחינת תפילה שמשם יצא מעיין החוכמה והתורה, והתורה הוא בחינת בפועל, כי בהתורה נברא העולם. וזו שאמרו חז"ל, המעיין בתפילתו בא לידי כאב לב, מהי תקנתו יעסוק בתורה. נעשה בקשתו על ידי שיוצאים מכוח אל הפועל. ונער היוצא מעדן, עדן הוא בחינת תפילה, כי עדן עין לא ראתה. תפילה שהיא למעלה מהטבע, להשקות את הגן או התורה, ומשם ייפרד, כי על ידי זה נפרד הרע מארבעה יסודות, ולא נשאר רק הטוב. והיה לארבעה ראשים עם ארבע אותיות הוויה שהם שורש הטוב של ארבעה יסודות. ח. מארבע רוחות ציצית ומלשון שיער, בסין שמאלית, כי על ידם נכנע עשיו איש שעיר בחינת רוח שערה. דאבו דמו כמבשמו פרש רשי כשתויי יין בחינת עשיו אדמוני. ראיתי והנה מנורת זהב אור הגנוז לעתיד. אילנה דחייב, אילנה דמוטה, היינו טוב ורע וזהו, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי וכו'. מהטהר הגדול לפני זרובבל למישור, כולם התבטלו על ידי הרוח חיים. גם דיבר אז מניין את בית שעות היום ואת בית שעות הלילה שיש בהם 12 צירופי הוויה בכל שעה צירוף אחר וכל שעה נחלקת לתת חלקים וכל חלק מהתת חלקים וכו'. והמשכילים יבינו רכב, רכב אחד ריבותיים בחינת קבלת התורה שמשם מקבלינו רוח חיים הרבנים דקדושה ועל ידי זה נתבטלים ונכנעים אלופי עשיו רבבי עשיו שהם אהב דקליפה בבחינת אלפי שאינן. ואור אלקותי וברוח פיו כי האדם הוא חלק אלוקי כנודע ובהתראותא דלתתא שמעריך את רוחו גורם גם למעלה המשכת הרוח חיים מהשם יתברך בעצמו, להשלים לזה החיסרון. משלים החיסרון, יש לבאר בכוונתו הקדושה, שגם מחמד זה הטביע הבורא יתברך בטבע האדם, להעריך את רוחו בגניחה והנחה כי יש לו איזה חיסרון, כדי שעל ידי זה בעצמו יגרום כמה פעמים השלמה לחיסרון. והוא מגודל רחמנות וחנינות הבורא יתברך שמו. אלה הדברים נראים לכאורה כשפת יתר, כי מי לא ידע בכל אלה שהשלמת החסרון וכפרת העוונות וממידת הרחמים. ואולם בסתר דבריו והשגתו הזאת, על אודות הכנעת הרב דקליפש הוא אדמוני בתוקף הדין, כמובן לכמן בפנים, ומבואר מהשיחה שבספר חיי מוהר"ן, השייכת לזאת ההשגה, שבהשגתו ותורתו הזאת בעצמה השתדל להכניע את הרשע העומד מצידו שבתוקף הדין כנ"ל, יש לווער שעל זה תרח בפרטיות לברר כל המידות של רחמים, כי בהם לבד כל הכנעת הרשע שבתוקף הדין כנ"ל. וזה בחינת 13 מידות וכו'. כפי העולה מדבריו הקדושים, שכל המידות העליונות נמצאות בהרב דקדושה, נראה מבואר כי הווער הן בהתערותא דלתתא שבו. לעורר אותם למעלה מהשם נדבך מעצמו. נוצר וממתיק כשהוא נוצר ושומע וממתיק את האלופים שלא יזיקו את העולם. כי לשון שמירה סובב לפעמים על המזיק, כי לשון הפסוק וועד בבעליו ולא ישמרנו. נושא ארון הפשע בהכרח היתרות הדלתת הנ"ל, בדיבור המתחיל וזה בחינת ג' מידות, יש להתפלא קצת אשר לא יסיים בפירושו לכל השלוש עשרה מידות. ואם בתיבת וחטאה יש לפרט, שאין לו צריך לחושבה. כי היא מחוברת לתיבת נושא הנ"ל, שהנשיאה תסובב גם על חטאה. אבל על כל פנים יש להתפלא אשר לא פירט והזכיר גם מידת ונקה שבסוף המידות. אבל מרחוק תבין שגם זה פירט והזכיר בדבריו הנפלאים, שכתב אחר כך על אודות הרב העליון אשר ינקה ויזכך עצמו, עד שלא יאונה אליו כל אבן גם בידו וכוחו. וכבר אמר שם במדבריו הקדושים, שבזה מנקה ומציל גם הנלווים אליו שלא יתאחז בהם הרע, אשר גם הם לא יראו ויפחדו מהרשע. וממילא נמצא לפי זה גם מידת ונקה ברוח הרב, לעורר אותה בהתארות הדלילה הכנ"ל. ובאמת אין זה נאמר רק על הרב העליון, שהוא בן דוד בעצמו שאנו מחכים אליו, האן בפירוש באורי הקודם, בהגה עלות לא כ"ד. בנלווים מוכרח לפרש שהנלווים המקושרים אליו בקשר אמיתי, <coughs> קשר אהבה כמובן במקום אחר בשלמות כראוי. גן דאורייתא ונשמות ישראל וכו', דתרבי בגן סובב בזה למבואר מצרופי דבריו הקדושים לעיל באות האלף שכל נשמת החיים ומרוח החיים שבתורה. בריאה בכוח לפי זה יש לבאר בכפליים בכוונתו הקדושה שבדבריו הנ"ל, שמבואר מהם שבעליית הרב לבריאה בכוח שבתפילה, מזכך גם לכוחו, שגם כוחו לא יתאחז בו רחס לשלום. וחוץ זיכוכו מהרעש זוכה בבירור ההלכה ידי שכל שנמשך מהתפילה. התורה שהיא בחינת בריאה בפועל, סובב בזה להעולם את צורפי דבריו הקדושים באות א' ובאות ב', שכל בריאת העולם הוא מהרוח החיים שנמצא בתורה. ואולם בדבריו הקדושים שבזה האות זין מוסיף והולך להודיע שכל זה נמשך מהתפילה שהוא העדן והבריאה בכוח. בנער יוצא מעדן עין ומהתפילה וכו' את הגן היא התורה בהודעתו הזאת שהוא מודיע ברומנות התפילה שהיא כעדן למעלה מגן התורה ושתסובב עיקר כוונתו לתפילת האדם שמתפעל על הודות התורה בעצמה שיזכה לברר ההלכה בכל דבר באופן שיתדחה מאיתו כל הרע עד שיזכה לקיום התורה. ומקוטלי דבריו הקדושים בדבר הכתוב ראיתי וכו לאור הגנוז, יש לבערות שזה מחמת התפילה והעדן ומדרגת הנסתר שבתורה, וזה עניין ההסתרה אין להוראתה שהזכיר בדבר העדן, וכמובן מזה במקום אחר. גם יש לבער בטעם בריאת הגן והשקעתו מהעדן, שזה מחמת שהעדן אין לו גבול וסוף. גם יש לבער בטעם בריאת הגן והשקעתו מהעדן, שזה מחמת שהעדן אין לו גבול וסוף, כי הוא העדן והעונג בסתרי תורת העין סוף יתברך, אשר לא נמצא כלל יכולת ואפשרות באדם המוגבל לבוא בו, ולא כן הגן שהוא בתורה שבניגלה, שהוא עומד במדרגת הכלים המוכשרים והמוכרחים לקבלת אור העדן והבאתיו בגבולים וצמצומים. ומשם יפעל את וילה ארבעה ראשים בפירוש הפסוק. הפשוט מהכתוב, סובב על הפירוד על התחלקות ארבע נערות מאחדותם שבנהר עדן, זה מזה. ובפירוש הדרש מרבנו זה על יסובב הפירוד על הרעי לבד, שנפרד ונופל מאתם. ובכלל אחד עשר, הנזכר בהקדמת ספר אירועי הקודם, שברוב מקראות של רבנו זה מפרש בהם פירוש הדרש, נראה אותם בעומק הפלאת המסילה שבלימודיו, שמחבר אותם בפירוש הפשוט שבהם, ותלמוד במפורש ולסתום. שגם בזה הכתוב כוונת רבנו בדבר הפירוד לשני הפירושים הנ"ל כי כדי להפריד ולחלק את הרע מאחיזתו בארבע אותיות מוכרח להפריד ולחלק את האותיות בעצמם שלא יהיו באחדות ודבקות לגמרי. כאחדותם בעדן והנהר שמאתו. גם כפי העולה מדבריו הקדושים שהארבע אותיות הנפרדים באגן והפועל נמצאים גם כן בכוח ובעדן שמתאחדים שם בנהר אחד מבאר בזה אגב אורחה לפירוש י"ג מידות שמתחילים בשני השמות הוויה. בעיה לארבעה ראשים, בהעולה מאלה צורפי הדברים שבסימן ה' וסימן ז', שגם כל התהוות הגופים בגשמיות, בבניין ארבעה יסודות, נמשך מיוצא מארבעה אותיות השם, ארבעה ראשים שבגן התורה, וכן גידולי הנשמות כנ"ל בדיבור המתחיל דאו רייתא וכו', סובב גם כן להעולה מצורפי דבריו הקדושים הנ"ל שבסימן א' ב' שכל בריאת העולם הוא מהרוח חיים שנמצא בתורה. אבל בדבריו הקדושים שבזה הסימן, <coughs> מוסיף והולך להודיע שכל זה נמשך מהתפילה שהוא העדן והבריאה בכוח. מעדן להשקות את הגן בדבר העדן הנ"ל הגדול והעצום לעין אורך ומדרגת הגן וגם כל חיות הגן והרוח שבו נמשך ונשקע מהעדן. וממילא יבוהר לפי זה שכמו כן זה הרוח שבעדן גדול ועצום לעין אורך מהרוח שבגן התורה עד שנחשב כנגדו, לשער ושערה כפלי כפליין לאין ערך. תבין ותתבונן לפי זה בהמבואר מדבריו הקדושים באות ח. שנמצא שערת קדושה, שערת ציצית, שהוא העומד בקדושה זה לעומת זה להכניע את השער ואיש שעיר לסערתו, העין שם היטב באות ח. וגם לפי זה מביאה בשני תמים למציאות הכוח והגבורה בהרב העולה לעדן להכניע ולכלות את האדמוני. הטעם אחד מפורש בדבריו הקדושים, שעל ידי זה שביכולת הרב יכנוס לתוך צינוע הרשע כדי לשבועו. הטעם השני מבואר גם כן למעמיק בדבריו הנעל, שזה מלחמת שבאמת יוצא ולוחם כנגדו זה הרב, בשערה חזקה כפלי כפליים. כי לפי הנעל תבין מרחוק שזה שאין ביכולת שערת הרשע להתקיים, הוא מלחמת שאין לו כלל כלי התורן, אלא מוכרחים לקבלת הטוב מסערת העדן, כי הוא רחוק מהתורה ומכל המידות טובות שבה. רק מצד הניסיון שמוכרח שיהיה בזה העולם, כביכול מוכרח השם נדבח לשנות את דרכיו בהשפעת העדן ואור הגנוז הנ"ל, שגם משה רבנו עליו השלום עדיין לא עלה לשם להשיגו, ולהשפיע גם לרשע, כעשיו בבכייתו והנחתו, אבל בחסרון ובהדר הכלים שלו נהפך לו זאת הסערה בתכלית ההפך ומסר גופה ונשמתה. ולא כן הרב העליון, כבן דוד בעצמו שאנו מחכים אליו, בעלייתו לשם ברוב ועוצם הכלים הנפלאים הנתעבים ברוב עוצם הניסיונות שיעמוד בהם בכל גלגול שיתגלגל בהם באיכות הגלות, כמובן בזה מדברי המורנו הרב חיים ביטל בשם אריזל, וגם ממילא מובן שברוב הכלים יש ביכולתו לקבל משם שערה גדולה וחזקה כפל כפליים, כפי שנמצא על הערב דקליפה, ושאחר כן לא יהיה נחשב אצלו גם זאת השערה רק לרוח סתם, מרוב הכלים כנ"ל. מי הטער הגדול? את הפירוש מזה הכתוב הציג מוארנת ז"ל בין שני חצאי עיגול. יען, אשר לא יצא בזה הלשון מפי רבנו ז"ל, ולאו בפירוש איתמר, אלא מכלל האיתמר, שהוא כלל החמישי שבהקדמת ספר ביאורי הקודם, שכל מקרא או מאמר חז"ל שרבנו ז"ל מזכיר קצת מאיתו לאיזה עניין, נכנס ונתבהר כל המקרא והמאמר חז"ל בזה העניין. דיבר אז שלוש נקודות רוח החיים שבדפק שמעתי מאבי ומורי ששמע ממוארנת שנראה מדברי רבנו ז"ל שהדפק הדופק ונוקש באדם בכל חלק יוצא ונמשך מהחלק אשר מצירוף ארבע אותיות השם שמכוון לזה החלק מהאלף ופא אלף חלקים הנמצאים בזאת השעה כי ארבע אותיות הן הן ארבע רוחות כנ"ל. ועוד יש להאריך קצת בכל זה ולשוב לה כתוב הנ"ל, ונער יוצא מעדן וכו', שאף על פי שבביאורנו הנ"ל בדבריו הקדושים לא תהיה מידת ונקה, רק במדרגת התפילה והעדן, ולא במדרגת הגן והתורה, אבל עוד יש לבאר בדבריו הקדושים שבאמצעות הנער הנמשך מזה לזה, יש שמצטרפים ליתן בזה את בזה. ותחשב התפילה בכל י"ג מידות שתתקבל בהם, וכן תחשב התורה בכל י"ג מידות שמוכרחים להידרש בהם. ויענה שבכל זאת נחשבים אגן ועדן לשני מדרגות, אשר לא ראי זה כראי זה, ובמידת ונכה, שהיא תכלית הזיכוך, לבד, פירט רבנו ז"ל ואמר שמוכרח לעלות לעדן התפילה, יש לבאר, כמובן במקום אחר, שבאופן אחד מצרף אותם, ובאופן אחד מבדיל ביניהם. ושכל ההבדל הוא למידה אחרונה הזאת, שאף על פי שנוגע בה הצירוף כנ"ל, נבדלת בכל זאת ונחשבת מחמת ההבדל ברוממות העדן יותר מכולם. הוספה, וגם כאשר תתבונן בדבריו הקדושים וכפי ביאורנו הנ"ל, תבין מרחוק שהצירוף וההבדל שניהם מוכרחים, כי הצירוף מוכרח להשפעת העדן לאגן ולכלליות מידותיהם זה מזה כנ"ל. וההבדל מוכרח להיות לצמצום והגבלה לאגן, באופן שלא יהיה רק במדרגת הכלים, כנ"ל. ואין בביאורי הקודם באות ח"ו, שהוספתי שם לבאר בהכרח ההבדל למידת ונקה יותר מכולם, כנ"ל. וגם אגב אורחן נוסף ונבוא מכל זה לדבריו הנ"ל, כי בעולה מדבריו הנ"ל, שכפי ההבדל שביניהם, לא נמצא במדרגת הגן יותר מי"ב מידות. ובאמצעות הארבעה ראשים, אותיות הוויה שפירט בו, ואשר לפי זה יש לבאר שבכל מידה ומידה מהגן נמצא בו אלה ארבעה אותיות, ושם ש... שינויי המידות זה מזה, וגם שינויי הצירופים שהם ארבעה אותיות זה מזה, ושהן הן י"ב צירופי הוויה שהזכיר בזה העניין. וגם מחמת שבכל זאת נמצאים אלה ארבעה ראשים, בי"ב צירופיהם, גם בשורשם שבעדן, ואחדות הנהר כנ"ל, ושם האור הגנוז ונסתר עד שממילא נקרא בשם חושך, בתכלית ההפך מהאור. <coughs> הוספה, וכמובן מזה גם במקום אחר, שהחושך הגשמי מקושר להחושך הרוחני שבעומק המושג. תבין ותתבונן כמוכן כן בי"ב צירופי הוויה, שבלילה וחושך שדיבר לעניין זה, גם, לפי זה תראה אגב הנפלאות. גם, בפיר... גם בפשיטות פירוש הכתוב ונקה לא ינקה וכו', אשר בפשיטות דעתנו יש לפרש אותו במידת הדין, בתכלית ההפך ממיד... ממידת הרחמים, ולפליאה גדולה ייחשב זאת, כי הלא בכל זה המקרא חושב ממידה למידה בדבר הרחמים והטוב, ובסוף וסיום דבריו מהפך ומדבר בתכלית ההפך ומידת הדין, אשר לא זה בלבד כי נקה לא ינקה, עוד פוקד עוון אבות על בנים ובני בנים, על שילשים ועל רבעים. וגם אפילו לפירוש חז"ל, כי מילת ונקה סובב למעלה, החליטו אותו בסיומו לא ינקה לשתי כתובים המכחישים זה את זה. ואולם, בהסתרת וגניזת האור שבעדן, והתחשבותו לחושך ותכלית ההפך, אשר בארתי לעיל בדבריו הקדושים, שייך לאל שארבע אותיות הנפרדים באגן והפועל הנ"ל נמצאי כמו כן בכוח ובעדן שמתאחדים שם בנער. אשר מבאר בזה אגב אורך הלפי י"ג מידות שמתחילים בשני שמות הוויה ולדעת תארי ז"ל אינן נחשבים אלה שני שמות במספר י"ג מידות. יש לבאר עוד שגם מחמת זה נגנז ונסתר אור החמים שבו ונחשב ונראה בתכלית ההפך למידת הדין ובאמת הוא נהפך חס ושלום לבלתי שווים על כל פנים אחר חטא לשוב על כל פנים מעתה לכלי התורה המוכחים להם כנ"ל. רכב אלוקים ריבותיים, בחינת קבלת התורה שמשם מקבלים הרוח חיים הרבנים דקדושה. לבאר בזה קצת, שוב נשוב לדבר י"ב המידות והצירופים משם ה' שהזכרנו לעיל, בדיבור המתחיל דיבר אז וכולי. כי אף על פי שהזכרתי שם מאלה י"ב צירופים שנמצאים, גם בשורשם שבעדן, אבל עוד יש לבייר שברוב התאחדות כל הארבעה נערות שבעדן להיות לנער אחד, כן גם י"ב הצירופים שבאלה הנערות שעליהם עומדים י"ב המידות, נכללים שם כולם במידה אחת. וממילא מובן שהיא מידת ונקה, כי התחתון נכלל בעליון, ורוממותה גדלה ועצמה על כולם, כנזכה בביאורי הקודם בעוד כו ואיינת שם. סוגרים, והוא הראש והמקור של כל המידות הרחמים הנמצאים באגן הנמשך מאיתו. וזה אגב אורחא, ישמע חכם יוסף לקח בדבר המחלוקת שנמצא בין תנאים ואמוראים, שזה אוסר וזה מתיר, לפי הנ"ל, מה נורא ונפלא הפלאת חז"ל, אשר החליטו ואמרו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי מאליך תבין שברוממות התנא לא נחשב לו זה הרע. שמצד ההסתרה לרע ממש חס ושלום. אדרבה, בתכלית ההפך נהפך לו זה בעצמו לכולו טוב. וגם בעולם מדבריו הקדושים שכדי לברר את ההלכה מוכרחים למידת העדן לתפילה הנ"ל, יש לבאר לפי הנ"ל בכפליים לתושיה כי גם מחמת זה נמצא בה הכריח לבירור ההלכה, מחמת שזאת המידה. שבסוף מספר ה-13 מידות מכוונת ומצורפת לסוף מספר ה-13 מידות שבתורה, שבה כתוב השלישי המכריע בין שני הכתובים המכחישים וסותרים זה את זה, שהיא כאין סתירת דברי התנאים הנ"ל זה לזה. והנה כפי הנודע בדבר המידות, שאף על פי שכל מידה כלולה מכל המידות, נחלקה בכל זאת כל אחת להיות למידה בפני עצמה. יש לבאר שמחמת זה גם משיגי המידות. שהמידות נמצאים בהם, שהם הרבנים דקדושה, אף על פי שכל רב ורב זוכה למידות הנ"ל, נתחלק בכל זאת כל רב ורב במידה בפני עצמה. וממילא מובן שהרב העולה על כולם הוא העולה למידה השלוש עשרה כנ"ל. ולפי זיראות תראה נפלאות, כי מכוון ממש המספר, לרברבי ישראל שני מסר. אשר על פרשת חנוכתם בבית השם הנ"ל סובבת זאת ההפטרה שבה כתוב ראיתי וכו', הנרשם בתחילת המאמר. ועליהם מידת השלוש עשרה שבה כתוב ובבוא משה וכו', שהוא הכתוב השלישי המכריע, כמובן שם ברש"י, שהוא מידת הרב השלוש עשרה הנ"ל ששלא יפה משלהם. ועוד זה כל עצם פירוש הכתוב גם לפי פשוטו, ובזה מוכרח להעריך קצת ולהציע לכל זה שלוש הצעות. הצעה ראשונה כי בקול הנ"ל תבין מרחוק כי לא דבר ריק הוא רוממות עצתו להתגרות עם אדמוני. וגם ממילא מובן שכמו שכל נפשות ישראל מוכרחים להתקשר לרב דקדושה לקבל את הרוח חיים, כמו כן כל הרבנים בעצמם מוכרחים להתקשר לרב העליון הנ"ל, שמאיתו לבד נמשך כל התיקון. ושגם בדברי הרב בעצמו נמצאים מדרגות למעלה ממדרגות. כי גם אהרון, שמעיטו כל מנורת הזהב, לא יגיע במדרגתו למדרגת משה רבנו עליו השלום, אשר אליו לבד נתגלו כל השלוש עשרה מידות בתפילתו, ושגם הוא עדיין לא נתעלה בעלייתו של העתיד בהתלבשותו בבן דוד, להתגאות עם האדמוני ולמחות זכר האלוף עמלק, אשר נבאר לקמן. הצעה שנייה <coughs> היא בהנ"ל, שכל חלקי התורה והגן הן הן, הן הן הכלים המוכרחים והמוכשרים לקבל בהם מדרגת העדן והתפילה. כי התורה והתפילה תלויים זה בזק הנזכר בספר בורי הקודם באות י. וכפי המבואר מדבריו הקדושים, שנשמות ישראל הם העשבים והדשאים שבחלקי הגן, נראה מבואר שגם לערב העליון בעצמו לא ניתן גדולת העדן, רק בשביל רב רבד קדושה עם כל נפשות ישראל הנלווים אליו. כי בלתי הכלים לא יתקבל כלל בקדושה. לא יתקבל כלל בקדושה. הצעה שלישית, בעניין בית השם, שבפירוש רבנו ז"ל סובב זאת על עדן, ובאחדותו, לפירוש הפשוט, ממלא מובן שעיקר נקודת העדן הזה היא בקודש הקודשים, אשר גם כל כלליות הכלים שבחלקם מקדש והמשכן, היה באופן שתתקבל בהם מערת עצם לעדן הזה. ויש לבאר לפי זה שגם הם נחשבים כעד, כנגד עצם נקודת העדן הזה לכלי הגן והתורה שבנשיאי ישראל. אשר בהם תתקבל הארת זה העדן והרב העולה לשם כנ"ל. ועתה שוב נשוב מכל זה להכתוב הנ"ל ובבוא משה וכו', כי לכאורה נחשב קצת לפליאה סמיכות זה הכתוב בסוף הפרשה הזאת. אשר לא תספר כלל בעצם בניין המשכן. שישאר אחר כך לספר נפלאות זה הבניין והמשכן. ששם זכה משה רבנו עליו השלום, שנשמע אליו כל השם ידבח. כי הלו בתחילת הפרשה מבואר שכבר כלה משה להקים את המשכן. ובכל זאת הפרשה לא תדבר רק בעבודת הנשיאים וקורבנותיהם שהקריבו מיום כלות הקמת המשכן, והלאה. ורש"י בשם רבותינו ז"ל מפרש טעם נפלא ונכון, על אשר נסמכה פרשת המנורה לקורבנות הנשיאים. ועתה למה יבוא זה הכתוב? בתכלית ההפך להפסיק ביניהם. אבל כפי אמרי רבנו ז"ל הנ"ל והמובאים פה, מאוד מאוד נחובר זה הכתוב לעניין ואינו נחשב להפסק כלל. כי כפי כל הנ"ל תבין ותתבונן, כי אך ורק בבוא הנשיאים אל משה והצטרפותם אליו בחלקי עבודתם, יצא לפועל הכתוב ובבוא משה, ששמע וקיבל כל חוכמת העדן, לאין סוף יתברך השוכן בין שני הקרובים לבירור התורה. גם מבואר מצירופי דבריו הקדושים, שכאשר התחיל לעסוק באלה התיקונים בעת אמירתו והשגתו זה המאמר, כנזכר לאל בדיבוע מתחיל, והוא מגודל רחמנותו, כן גם מאז והלאה בחייו ולאחר הסתלקותו לא ינוח ולא ישקוט מלעסוק בזה, על כל פנים על ידי הנלווים אליו, כפי הסערות טובות שמוצא בכל אחד ואחד מתורה ותפילה ורצינות על כל פנים, להתגלות הרב העליון שמאמינים ומחכים עליו. וגם רב תודה לקהל חי אשר זכינו לראש תלמידיו והנלווים אליו מארנד ז"ל, כי הוא אשר הרבה לגלול את האבן מעל פי הבאר בהלכותיו הקדושות. והודיענו על כל פנים מזה. גם נראה לעניות דעתי מקוטלי וצירופי דבריו הקדושים בכתב ובפה, שזה לעומת זה אלוף עמלק הנ"ל, גרוע בראשתו יותר מכל שנים עשר בני עשיו שהיו בימיו. והנני להציגם פה בשמותיהם, שהם מוזכרים בפרשת וישלח, ותרגום אונקלוס, שמביא בזה רבנו ז"ל, מתרגם על כל אחד ואחד בשם רבא. רבא תימן, רבא עומר, רבא צפו, רבא קנז, רבא קורח, רבא געתם, והשביעי רבא עמלק. והוא המכוון לאמצעי וממוצע ביניהם. כי הוא באמת אלוף השלושה עשר שבסטרא אחא כנ"ל. דנחשבים ועומדים שישה בצד זה, וגם שישה מצד זה. ואלו הן רבה נחת, רבה זרח, רבה שמע, רבה מזע, רבה יאוש, רבה יעלם. וכוח השני אין לחשוב כי זהו בעצמו כוח הראשון, כבוהר שם מקודם בפירוש רש"י, שאף על פי שנחשב מבני עשיו, הוא באמת היה בן בנו, אליפז, שבא אל אשת עשיו, ונחשב מחמת זה פעם ראשון מבני אליפז, <clears throat> ובדבר אלופי סיער האחורי נמצא עוד קצת דברים שאין רצוני להרחיב בזה שלא לצאת מעניין. ואלופים הנזכרים בסוף הסדרה, אף על פי שנקראו גם כן בשם אלופי עשיו, אבל לא היו כלל בעת הזאת, רק אחר כלות מלכיהם בימי דוד כמובן. אבל אלופי בני עשיו ובני בניו שנחשבים גם כן לבנים, מכוונים ממש למספר 12 חוץ ה-13 האמצעי והעיקרי אלוף עמלק. שעליו אמר עשו, יש לי רב כמובה בפנים. והכרח להעריך בזה עוד. כי בתחילת אות השם, שכתב שם בזה הלשון, והנה כשמתענח ממשיך רוח החיים אל החיסרון ומשלים אותו, אך להתגרות ברשעים אי אפשר, כי כשמתגרה בהרשע ומתענח וכו', עד כאן לשונו, יש להתפלא בזה קצת. כי לכאורה מאחר שיש ביכולתנו בי להמשיך רוח החיים מרבותינו הקדושים, עד שלא יהיה לנו שום חסרון כלל, וגם החטאים, שמהם החסרונות, כמובן בפנים, התכפרו על ידי זה, למה לנו להתגרות כלל בהרשע? ומה אכפת לנו כלל שהרשע יש לו גם כן כל טוב? ואדרבה, מבואר מדבריו הקדושים שגם אם לא נתגרה איתו, משלם השם נדבך לסונב אל פניו, להעבידו ולהשמידו על ידי זעתו בעצמו שמקבלים מרברביהם. ועתה למה נבקש כלל אצלה להתגרות עם הרשע ולהשמיד מיד? ואולם אם נשים את לבבנו להכלל זה לעומת זה, הנזכר בהקדמת ביאורי הקודם, נבין ונתבונן שאף על פי שכפרת העוונות הוא על ידי הרב רבי דקדושה, ועיקר על ידי הרב העליון הנ"ל בעלייתו לעצם נקודת עדן בית ה' כנ"ל, אבל בהקדם הקליפה לפרי עומד כנגד זה רבא דעמלק עם כל הרבביי המקבלים מאיתו כנ"ל, להרחק ולהרחיק מזה הרב דקדושה וכל הנלווים אליו, עד שממילא מתגבר בכל אחד ואחד יצר מחשבת הלב רע, רק, רק כל היום חטאים ועוונות, שמהם נתחדשים חסרונותיהם מיום ליום. ואם כי ביכולתנו להתגרות איתו ולהחכימו ולמחותו, כבר היו נחרמים ונתבטלים על ידי זה מנפשות ישראל כל החטאים שלא יחטאו כלל. כלשון הכתוב, לך והרמת את החטאים וכו', והחוטאים לא כתיב. ומדור לדור נמצא בזה מלחמה גדולה, כי הוא שרצה להתגבר על ישראל בשעתו ויומו שבמידת השלוש עשרה זה לעומת זה הנ"ל. ובהחודש שבשנת דין ועיבור יגיע גם כן למספר שלוש עשרה. ואף על פי כן זוכים בכל זאת נפשות ישראל בכוח הרב דקדושה לכנוס לצינור ימי עשיית עשיו בעצמם. להכניע ולהפך אותה לימים טובים כמו בתיקוני חנוכה נ"ל. וגם, אגב אורך תראה נפלאות בסמיכות הכתוב, לסוף פרשת האלופים הנ"ל. אלה תולדות, כמובן כי אין זה ברש"י עין שם. יען אשר ביוסף לבד והתחלקותו אלה נתגבר יעקב אבינו, שיעלו ויעמדו תולדותיו ובניו במספר השלוש עשרה, להכניע ולבטל מספר השלוש עשרה של הנ"ל. ושגם לפי זה נתיישב פליאת מאמר האריז על שהביאו ארנת ממקום אחר. והזכרתי מזה ליל בהשיחות והסיפורים עוד י"א, שבתיקוני חנוכה הנ"ל נמשכים 13 פעמים מספר שם הוויה שנמצאים במספר שני שמות יעקב יוסף. וכפי הנודע בשם העצם שהוא באחדות המוחלט יש להתפלא בזה. כי למה באמת התקפל זה השם בכפלי כפליים השלוש עשרה מידות? הלא גם על כפל אחד הוכרחו חז"ל לפרש בו שזה יאמר קודם שיחטא אדם. והזוהר הקדוש פירש בו בניין אחר, קדמעה שלים וכו'. אבל איך שייך להוסיף עוד לשלשו ולרבו עד שלוש עשרה? אבל מה נמלצו להך אלה אמרותיו, כפי העולה בתיקוני חנוכה הנ"ל, שאף על פי שיוצא מעדן רק כולו אחדות ונהר אחד, אבל בהכרח הבריאה ייפרד והיה לארבעותיות הוויה. אשר יצטרפו ויעמדו על ידי זה בשני עשר שמות הנמצאים באגן כל שם ושם בצירוף אחר, שהם שנים עשר צירופים הנ"ל. ובהתחשבות זה השם, גם באחדות נהר העדן, יצטרף לאלה השנים עשר גם מספר השלוש עשר. וכל זאת העלייה זוכים גם כן על ידי יוסף כנ"ל, וניצוץ אחד יוצא מיוסף אשר יחלב יבטל גם המובחר שבאלופי עשיו שהוא אלוף המעלה כנ"ל. כי זה המעיין הנ"ל היוצא מבית השם, הוא הנחל והנהר היוצא מהעדן כמבואה בפנים מדבריו הקדושים. וכבר הבאתי לעיל, נוסח אריזה להדליק נר חנוכה לרמז על זה הנחל, אשר הוסיף והולך בנובעו לשפוך מימי הדעת מיום ליום, וביום ולילה האחרונה שמדליקים ומאירים מספר שם אחד שנמצא ביוסף, עיין שם בדברי מוענת. וגם בפרשת הנשיאים הנ"ל, כשמגיעים לנשיאי שבטי יוסף, מוכרחים לעמוד עיין שם. ואם יהיה אלוקים עמדי, אינני להדפיס גם שאר המהדורה בתרה, אשר לזה המאמר. ועתה נשוב מכל זה אל השיחות והסיפורים הנ"ל. י"ד מבואר מצירופי דברי מוענת בכתב ובפה, ששמעתי מאבי שברוב הפלאות הסברות דברי הבן נוזל, שיתגלו בהעברת רוח הטומאה, יקוים על ידם מאמר הכתוב כי עין בעין יראו בשו וכו'. והמובן בדברי המוארנת, בפירוש קריאת הלוחות בשם עדות, שגם לעדות נפלת תיחשב תורת רבנו ז"ל, אשר תעיד על אמיתתו ואמיתת כל הצדיקים שהיה מעולם, בלי הכרח כלל לאותות ומופתים.